Christian Jacques, az egyiptomi bíró második kötet, a Sivatag törvénye. Fordította Vasulcsi Krista felolvassa Lantos István. A felvétel 2005. decemberében készült.